بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم رب صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ثم ان قال الناظم رحمه الله Dinmoonin <Siserinsky> tescun vadit tanvinin arba uhkamı var, tescun tanvinin. Fal avvalu izharu qabla ahrufi min halqi tin tertibet fal ta'ruzin hamzun fa ha'un fa me'in ha'u muhmalatayn thumma aynu ha'u. Ma razı adam şimdiden izhar hakkında danışdıq. Biz dedik Nul, sukunlu nul və təmvilləri ən birinci əhkəmlarındandır və Quran-ı kərimdə gələn sukunlu nul və ya təmvillər 28 hərfə paylaşmışdır və bunların bəzisi idğam, bəziləri ixfaq, bəziləri izhar və bir hissəsi də iql iqləbdir. Dedik ki, izhar, lügəti mənası açıq-aidın deməkdir, lügəti mənası açıq-aidın deməkdir. Və dedik ki, əgər sukunlunun və ya tənvillərdən sonra altı boğaz hərfi gələrsə, boğaz hərfi gələrsə, bu zaman izhar olunacaq. Sukunlunun və ya tənvillər açıq və aydın bir şəkildə tələffəş olunacaqdır. Buna misal dedik ki, min hədin, min hədin. Sukunlunun ondan sonra hə hərfi gəldi və bu da boğaz hərfidir. Və dedik ki, boğaz hərfi altı hərfdir. Həmzim, fə hə hamz əlif belə h ay hə xə hə yəni boğazın əvvəlindən, ortasından və sonundan. Əvvəlindən içəris həmzə hə məsələn men əmana kullun əmana o zaman açıq aydın bir şəkildə sukunun on və ya tənvirlər tələffüz olunur. kullun əmana Boğazın ort ortasından iki ərif, Ayn, Hə, Ayn, Hə və boğazın da sonundan iki, Xa dağa hərflər çıxır və dedik ki, əgər sukunlu və ya təminlər bu hərflərə rast gələrsə, bu zaman açıq vaidin bir şəkildə həmin sukunlu tələffüz olunacaq. Və bugün, inşallah, yeni bir mövzu sizdən götürək. Mövzun adı İdğamdır, İdğam. Və bu da dedir ki, 28 hərfə paylaşmışdır bütün bu hükumlər, 4 tənə əhkəm var. Və idğamın lügəti mənası daxil olmaq deməkdir. Yəni, hərflərin bir-birinə daxil olmasına idğam deyilir. İdğam. Və bu idğam nədir? Hərdən fişir, belə səşir qarı oxuyanda deyir, Və məyyəməl və deyir, Mir Rabbihim. Sözün əsli, Mir Rabbihim mən ya'mədur. Amma hansısa qaydaya əsasən burada idğam oldu. Yəni, hərflər bir-birinə geçir və inşallah bu gün bu qaydan sizlə ölkəncəyir. İdğam, dedik ki, lügati mənası hərflən bir-birinə daxil olmasıdır. İstilahi mənası isə istilahi mənası isə suqundunun və ya tənbillərin altı hərflə rast gəldiyi zaman yaranan qaydaya idğam deyilir. Və bu altı hərflə hansı hərflərdir? Yar mənun sözündə cəmləşən hərflərdir. Y, m, n, u, y, r, m, l, v, n. Lüğətiyyə mənaətli idğam, id hərflərin birinə daxil olması idğam id deyilir. Bu daxil olduğu zaman idğam əmələ gəlir və isplantda isə sukunlu nun Be tənvilərdən biri ən Bu 6 hərfi rast gələrsə yə, ra, min, lə, Və bu hərfi əzbəlməyəndə yar malun deyən bir söz əzbəlməli lazımdır. Bu 6 hərfi unutmayaq. Bu 6 hərfi rast gələrsə idgham o'mur. Yəni idgham nədir? Bizim bunu səsi və ya ənin nəsi, inin nəsi, bu 6 hərflərin birinə daxil olur və bu zaman idğam baş verir. Və idğam ümumən iki ismə bölünür. İdğam iki ismə bölünür. İdğam ma'av gunnə, idğam bilə gunnəsindir. Və inşallah idğam bilə gunnə dərsimizə götürəcək. İdğam bilə gunnə, idğam dediyi şey, daxil etmək deməkdir. Bilə gunnə isə gunnəsiz. Və bizi gunnə nədir? Burundan çıxan səsə ımm, bu səsə gunnə deyilir. Yəni, xayşunləm, burun boşluğundan çıxan səsə günlədir. Bila günlə, yəni günləsiz. Yəni, idgam edirik, hərfe hərfe dəxil edirik, amma bu səs çıxın. Və, bələb dükəyətə gələşi, əcəs sükunlunun və ya tənbillərdən sonra bu iki hərf gələrsə lən və rəq. Bu zaman tam bir şəkildə idgam olar. Tam bir şəkildə idgam olar. Buna misal, desəyəm məsələn, min rabbihim və ya min ladun və burada biz gördüyünüz nunun VAR artı biz qaydada dey deyirik demisiniz nunun burada da var. Və ondan sonra ra hərfi gəlir. Bu zaman id idğam baş verəcək. İdğam nədir? Nun hərfinin tamamilə pozuub mim hərfinə, ra hərfinə keçib ra olacağı şeddəli və oxunacaq, min rabbihim. Əslisə min rabbihimdir, min rabbihim. Amma biz onu oxuyuruq, min rabbihim. Və gördüyü üçün, min rabbihim deyəndə səs burundan çıxmır. Min rabbihim, min rabbihim. Ona görə adlanır idğam, bilavullə. İddğam olur, həriflər birində daxil olur, amma səs burundan çıxmır. Və ya başqa bir misal, min ladun min-lədun. Biz bunu oxuyuruq, min-lədun. Yax, şübhəs idğama səbəb nədir? İddğama səbəb hərflərin məxrəcinin birbirinə yaxın olmasıdır. Nun hərflərinin məxrəcinin haraydı? Dilimizin ucunu yuxarı kəsir dişlərinin damağına topuldurmaqla ənn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn Bir eyni zamanda bir məxrəcə iki dəfə toxunsun və ona görə iddiğam qaydası baş verir. Min lədun yox, min lədun, min rabbin yox, min rabbin deyə olunur. Və istis qaydanı, əgər sukununun və ya tənbillərdən sonra bu iki hərfi gelərsə, qara, bu zaman iddiğam bilahınına baş verir və səs bunu nəsiz oxunur. Un veskumun, un ve tənvilərlə uğrasız oxunuq. Fə tənvilərlə aid bir misal verək. Məsəl üçün yazaq: "Vaylun un gəldi. Ondan sonra ləm hərfi gəldiyi də artıq biz bunu demirik: "Vaylun li kulli huma zatilum azdir", "Vaylun li kulli". "Vaylun li biri olan ondan sonra ləm hərfi geldi. Ləm hərfi gəldiyində isə qayda baş verir. Deməli ləm hərfi onda deməli onun mısı pozulur, deyilmir və idğam olunur. Deyir ki, və lil kulle. Və albetə şə obr sərf şaddələnir. Çünki idğam baş verdiyi halda ikinci əlif hər zaman şaddələnməlidir. Yəni 2 dəfə deyilir. Və lil bir misal deyək. Gafurur-Rəhim. Fikir verin. Gafurun əsli belədir. Gafurun Rəhim. Kur'an-ı Kerim'de. Ama biz bunu Kur'an-ı Kerim'de telaffuz ettiğimiz zaman ''Gafurun Rahim'' yok, ''Gafurur Rahim'' diye telaffuz ediyoruz. ''Gafurur Rahim'' Onun nasıl tamamıyla tozulur, düşür, yazıda kalsa da böyle, ama ikinci rüysen olur, şer'denir ve ses burundan çıkmır. ''Gafurur Rahim'' diye telaffuz olur. İmam Cemzuri öz beytinde deyil ''Vettâni idamun bisiddetin etet'' Hükümlərin ikincisi idğamdır. Və 6 dənə həriflə gəlib. Fİ YƏRMƏLUNA İNDƏHUM NQADR TƏBƏTƏB Və Quran və qirayət alimlərinin yanında Yərməlun sözündə sabit oldu. Və bir dən də qeyd edim ki, bəzi qirayətlərdə, bəzi qirayətlərdə, məsələn, Əbu Cafer qirayətində Xa və qa Xa və qa izhar hərflərindəndir. Xa və qa. Biz ki, xa və qa izhardır. Amma Əbu <coughs> Ca'far Əbu Ca'far Xa və qa hərfini izhar yox, ihfə oxuyur. İhfə. <coughs> Əgər bir qarı oxsa ki, min xayrin. Biz dünən dedik ki, izhar hərflər altı ilə Düzdür. Əlif, həmzə, hə, aynhə, xa və Tərcih edirsinizsə və ya tənvillər bu 6 dənə hərflə, bunlara yox. Yəni dünənki dərslə. Rast gələrsə izhar olur. Amma bəzi qiraətlər var ki, bunları, yəni xə onlarda izhar yox, iqfariflərdir. Yəni onu gözləmişəm, yəni, əcer qarı oxusa ki, me hayrın artıq bir qiraətdən o bura girmiş olur. Yani haf-sanasib qıraatında izhar-ıqlar altıdır. Evet, Keçir yani bu da əsimizə. Gafurur-rahim. Okunuş necədir? Gafurur-rahim. Veylul ləkulli min rabbihim. Min ladun deyə tərəfiç صل بيقول ور لكنها قسمان قسم يدمغ فيه بغنه بينم وعلم اما ادغام ده 2 gismdir dediğim gibi idgam ma'al gunna idgam bila gunna illa iza kana bi kelime fe la tudgham kadunya thumma sinwan tala ve tani idgamun bi ghayr gunna ikinci hükmüse idgamın idgam bila gunnedir fil lam ve thumma karrran Ləm və rə sözündə cəmləşmişdir. <coughs> ləm və ra hərflərində yəcəmləşmişdir. Yazdığımız ümumi məqru idğam məqul nədir? dərsimiz idğam bil Deməli yenə qaydanı deyək. Əgər sukununun və tənvillərdən sonra ləm və ra hərflərindən biri gələrsə, bu zaman mun səsi oxunmur və ikinci hərfi şaddələnir və oxunur: "Mən rəbbihim." adın və ya "min lədun." Yine de burada sukunludur. Sukunun bundan sonra lam geldiği için de yine de nun sesi okunmur. İkinci elif şeddelenir ve ses bilagunnah bila yani gınnası çıkır. Milladun. Milladun. Mirrabbinde telaffuz olunur. Bu şarta olması kaydı kaydı Hə, kitabda o dışı sukun olmur. Hə, Quran-ı sukun olmur və bu da onun qeydidir. Və ikinci ərif görürsünüz, şəddələnir Quran-ı kəlmdə və bu da bildirişi artıq bunun oxunmur, ləm isə və ya ray isə bir halda oxunur. Aydın oldu inşallah. Gəlin, indi hərifləri götürək. Mən biz dünə həriflərdə qalmışdıq. 6-cı ərifansı idi, dəl, dəldir. Ondan sonra ra hərfi gəlir. Dəl, dəl, sonra ra. Ra hərfi Azərbaycan dində olan rə hərfinin oxşarıdır. Ra hərfi Azərbaycan dində olan rə hərfinin tam eynisidir. Amma qalın formasıdır. Ra, ra, ra. Və qalın da onun bəzi hallarını görə qalın və bəzi hallarda isə incaqdır. Amma ümumən qalın, ümumən qalın hərflərdəndir və qalın sifətinə malikdir. Və rə hərfinin əsas fəti, təkrar sıfətidir, təkrar. Ar-ra, ar, -ra, ar -ra. bu təkrar sıfəti, dedi ki, insanlar bu, bu hərfi tələffüz etdikdə üç qismə böldürdürür. Bəziləri bu təkrar sıfətini, yəni ifrat bir səviyyədə daha çox verməklə, ar-ra, bismillahirrahmanirrahim deyə tələffüz edir və bu da səhvdir. Yəni təkrar sıfəti var, amma bir dəfə. Obirik ismi insanlar isə təkrar sifətini ümumən vermir. Və dilləçi əl, əl, əl, bismilləhi ləhməni ləhim. Bu da düzgün deyil. Çünki təkrar sifətini rə hərfinən alsa, artıq rə hərfi ləm hərfinə olacaq, ləm hərfi şəhə biləcək. hərfinin məxrəci dilimizin ucunu yenə də yuxarı kəsici dişlərin damağa toxundurmaqla al al ro ro ri bro altu amma təkrər etmədən çünki əgər dilimizin ucunu yuxarı dişlərin damağına toxundurup saxlasaq onda ar ar ona görə fikirləşirəm bəzən yəni o oxuduğumda tekbül sifatini daha çok verir. Ve bu da ne e, Dilimizin ucunu damağa tokundurup orada saklayarken bu sifat daha da özgün eyni günüza verir. Ve Bismillahirrahmanirrahim diye tereffüz olur. Ve bunu e, nece biz muavuz edemelik? Dilimizin ucunu yukarı kesir dişlerin damağına tokundurup çekmeyle Bismillahirrahmanirrahim diye tereffüz olur. Delvelra Zeyn veya Zey de ájales Z hərfi və Z-in Azərbaycan dində olan Z hərfinin və ya Z səsinin tam eynisidir. Oxşarıdır. Yəni, heç bir fərq yoxdur. -uz -uz -uz -uz -uz -uz -uz -uz. Və dedik ki, ərəb dində üç dənə Z səsi var, düzdür. Və ya belə görsək, dörd dənə, amma əsək üç dənə. Birinci, götürdüyü dəlin dəsi. ƏV, V, dilimizin ucunu yuxarı və aşağı kəsici dişlərin arasından biraz az çıxartmaqla الذ لا اعوذ اعوذ həmin bu zdır. Azərbaycan dilində olan z tam eynisidir. عز bu hərfin məxrəci dilimizin ucunu aşağı kəsici dişlərin kökünə toxundurmaqla عز عز zə zəyə tələffüz olunur. Və üçüncü zırda ki, biz deyək ki, va va, bu da dərin və, vəsi yox, onun qalın formasıdır. Və, va, və, va, əv, va-liyin deyə tələffüz olduq. Deməli, dedik ki, bir də, yəni, bunları edək təkrar, ra hərfinin məxracı, dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin damağına toxundurmaqla Ər, ra, ra, ri, ru, Ər Sonra isə zəy hərfi gəldi, zəy hərfi dilimizin ucunu aşağı kəsici dişlərin damağına toxundurmaqla Əz, zə, zəllə, zəytun və və zəytun, və dəini və, və, və, və, və zəytun deyə tələffüz olunur. İki dən hərfi götürək, sonra quran oxuyaq. Sin, şin. Sin. Sin hərfi Azərbaycan dilində olan s hərfinin tam eynisidir. Əz. Amma incə forması. Və bu di, və bu hərfin də məxrəci dilimizin ucunu yenə də aşağı kəsici dişlərin damağına toxundurmaqla əz sil de tələffüz olunur. Azərbaycan dində olan S si hərfinin eynisi, amma incə formasıdır. Əs, əs. Və bu, yəni də təkrar, dilimizin ucunu aşağı kəsib işlərin damağına topundurmaqla əs, əs deyə səs çıxır. Və dediyim ki, mə, ərəb dində üç tənə S si var. 1-ci səsi hansı idi? Əz, əz, b, t, f. Dilimizin ucunu aşağı və yuxarı bəli, dişlərin ortasından biraz çatmaqla əz, ismun, ismun, əz. 2-ci bu sindir, sin. Açılı və adın bir şəkildə əz, əz, əz, əz və üçüncü sin-də S hərfi keçək, bu da sabdır, sab daha qalın forması dəhsinizə keçək sin hərfində məncə heç bir problem yoxdur, Azərbaycan dildi olan S-nin eydüsüdür şin hərfi imam cəzəlidir və Va min vasləhi fəcimun şinun yəu dilin ortasından üç hərf çıxır cim, şin, bir də yə əş əş Şə. Bizim dildə olan şı incə şıdır. Şı, şı, şı. Ərəblərdə olan şı isə biraz az qalımdır. Yəni qalım forması. Əş, Əş, Şə, Şə, Şi, Şu, Vaş şəmsi, Vaş -hə, şəmsi, Vaş şəmsi, Vaş şəmsi, bunda məxrəci dilin ortasıdır. Dilin ortası yuxarı damağa toxunmaqla Əş, Əş, Əş. əş, əş. Və, clic ki, ə, əcə, bir nəfər qarik, məxrəcin düzgün olub-olmamasını yoxlamaq istəmək üçün məxrəci tələfüz edir. Mətəşşşşşş ondan sonra təzdən nəfəs alır. Əcə dilin ortası soyuqq olarsa Timəli məxrəc düzdür. Əşşşşşş What əgə dilin ortası yox dilin yanı və ya qırağı və ya əvvəli soyuqlayarsa deməli onda məxrəc səhvdir. Məsələn, əgə biz seçik, O zaman əz kimi Əş ş. Baxın görəcəyi dilimizin ortası yox, dilimizin əvvəli soyuqladı. Deməli bu da o demək ki, məxrəc düzgün deyil. Amma desək əş əş, əş. Bir nəfəs alsaq, görəyək ki, dilimizin ortası soyuq oldu və bu da məxrəcin düzgün olmasına dəlalət edir. Gəlin, inşallah oxuyaq. Ağubu billahi minəşşeytanirracim Ağubu billahi minəşşeytanirracim Ağubu billahi minəşşeytanirracim Ağubu billahi minəşşeytanirracim Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim Tabbat yada Abi Lahabin wa tabbat Tabbat yada sadə şoxu səna şoxu abi lehbi abi lehbin abi abi lehbi Və ə birinci keyil təbbət, fikir verilsin ki, şükumlu tığ gəlində təbbət, təbbət və tə hərfin sifətlərindən də biri həmsifətlər, həmsifətlər, əddir, əddir və burada bu tını tələffüz edən və insanlar yerlə üç qismə böldürdü. Ən birinci qism tə hərfini həddindən çox çıxardı və deyil təbbət, yədə, təbbət, yədə, bu cür oxudur səftdir. İkinci qrup insan ümumən həm sifətini hər çıxartmır, tığını çıxartmır, deyir ki təbbət yədə, təbbət yədə, təbbət yədə, Həm sifəti isə bu hərifdə var və həm sifəti verərək təbbət yədə, təbbət, təbbət, təbbət yədə, əbi İkinci qeyd, fikir versəniz, yədə sözündən sonra belə dalğalı bir xət var. Dalğalı xət. O dalğalı xət uzatmağın əlamətidir, uzatmaq. Və hafsanasın qirayətinə görə 4 hərəkə uzatdır. 4 hərəkə. Hafsanasın qirayətinə görə burada məddul mufasa da onu keçəyək inşallah təşir 4 hərəkə miqdarda uzatdır. Təbbət yədə əbi yədə əbi ləhəm deyə Ondan sonra ləhəbi və təbbə ləhəbi və təbbə burda ən ilhum gəldi ən ilhumdan sonra vab hərfi gələrsə biz buna gələndəcək bu zaman idgəm ma'lğun olur ləhəbîm vətəb ləhəbîm vətəb vab hərfi şəddələnir və səstə burundan şəddə şimdi benim b hərfinin sonunda şəddə var ləhəbîm vətəb biz bunu İnsanlar okuyarken iki cür okuyor ve buna eksenet fikir vermeyeb, en çok deyilen yani sef olunan yerlerden insanlar okuyor ki Təbbət yedə əbi ləhəbiun və təbbət Düz okudum, sef okudum. Tabba. Sef okudum. Tabba. Sef okudum. Və təbbət bir sözün və ya xutbucan hərflərinin sonunda şəddə olarsa və orada vəqf etdiyimiz zaman bir müddət dayanmaq lazımdır. Təbbət yədə əb-i ilə həbi vətəb-bə və Çünki nə var? Şəddə var. Artıq həm isən şəddəni bildirmənsən, həm də qutqucədi. Çünki B hərfi də nə hərflərdəndir? Qalqalı hərflərdəndir. Qa, b, qim, d. Əgər bu hərflərdən biri sükunlu olarsa, bu zaman bu hərflər qalqalı olunub. Əb Əbəd, ədəd, əb ədəddəddəddəddəddəddəddədddəddədddədddədddədddədddədddədddədddədddədddədddədddədddədddədddə əb أبدأ. هيا təlfüz edək. Bir də oxuyaq. Fikirlərin. تبت يدا ابي لهب وتب. تبت. تبت يدا ابي لهب وتب. تبت يدا ابي لهب وتب. تبت وتب وتب معلوم هو تبت يا ابي لحب وتب qardaş deyir ki lahab biz deyir ki ərəbcədə 2 dəfə birinci h incə hdır ə hi hu Boğazın laf son H. İkinci ise boğaz H'sıdır. H, H. H. H. Burada olan H, -h ince H'dir. Təbbət yədə əbi ləhə ləhəbi və təbbə Bir daha arkadaşlarım. كعبت يا ذا ابي لهب وتب لهب وتب رب رب يا ابي لابي وكبر güzel ama bunu zannederek ettiğin zaman daha uzun. وتب bir daha? رب رب يا ابي لابي وكبر ابي له bir daha. رب رب يا ابي لابي وكبر Sənaqı, qardaş. Hasan. Elbəq yadaə əbi ləhəbi vəqəb. Elbəq yadaə əbi ləhəbi vəqəb. Elbəq yadaə əbi ləhəbi vəqəb. ayə. Mə əvnə anhu məluhu və mə kəsəb. Mə əvnə anhu. Məhər mə hərfindən sonra fikir versəz, dalqalı bir dalqa işarəti vardır. Və bu dalqa işarəti harada, gördün? Uzad. Dörd hərəkə. Məhər Ondan sonra məhər hu sözündə fikir versəz, balaca bir verkül var. Bəli, o nə deməkdir? İki hərlikə uzatmaqdır. Məhər hu, və məhər Və kəsəb sözündə fikir versəz şiir? Daha çox, yani, qalqalı itti, amma daha tez. Kəsəb. Çünki şədda yoktur. Amma birincideysə Təbbət yədə əbi ləhəbim və təbbə mə əğmə əmhü məlum və mə kəsəb. Nəyə görə? Çünki birincin sonuna baxsa və təbbə sözündə, birinci ayın sonunda şədda var. Deməli, artıq qari hem şəddəni izah etməlidir, bir özə verilməlidir. Hem de qi qalqalanı. Amma öbür sonunda en sonundaysa bu harfinde hiçbir şerde yoktur. Ona böyle keseb, ince bir şekilde keseb diye teleffüz olunur. Bir daha okuyak. Mə əhvnə əmhümə və mə keseb. Bir daha. Mə və mə keseb. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيأتنا نار ذات لهب سيأتنا Səyəs Səyəs Səyəs Nə Səyəs və Nə vən Nə var. Və iqfa da biz gələn də səhəmizi keçirik. Sükunlu, nün və ya sonra 15 tane hərf var. Onlar geldiyilə iqfa olur. İqfa nədir? Yəni nün sesi gizlənir. Baxın Səyəs və nə vən Nə vən ve bunu bildirme için bakıp e, görseniz şey, en, en böyle eğri formada yazılır en, bazı yerlerde ise en harfi üst üste yazılır üst üste, ama buradaysa en, üstte yok yani biraz böyle, e, böyle birbirinden aralı bir formada yazılır, yani ta, üstte yok yani inşallah gelen yerlerde bakalım mesela Kufuvan suyuna bakalım <gülüyor> وَالَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَاً Baxdım, konpunasyonda 3-də yazdım. Və bu nəyə nəvamətən? İzha. Açıq aydın okudu. Heç bir qayda yoxdur. Nə görə orada 3-də yazdım. Amma buradaysa iqfə olduğu üçün, qayda olduğu üçün 3 yox. Bir də səbəb ki, qıraq forması yazıq, qıraq formalıq. Yani üst üste tam bir şekilde yok. Genelde yani ayrı ayrı bir şeyler, içine dıkar. Üst üste kimi forması da yazılır. Bir nokia. s e y s l e r a n v e t Burada d e e t e y s l e t e وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب وامرأته, حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب hamma yok hamma biz nedir şeycə sukunlu və mim şeddəli olarsa bu zaman iki hərkəm miqdarda uzadılır hamma hamma deyə tələffüz olur bir daha wannan <tələsmə>. wanra'atuhu hamma latal habbi wanra'atuhu hamma وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَبَبِ وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَبَبِ Yəni de, وَمْرَأَتُهُ sözünün sonunda bir bir verjül var. Fikir verirseniz, verjül. Ve bu da, u sesini iki el ki uzatması dair demeydi. وَمْرَأَتُهُ, وَمْرَأَتُهُ Yani bunu okumak şey, وَمْرَأَتُهُ وامرأتهن والمصل. هم... 2 ألقه مقدارا. وامرأتهن هم... وامرأتهن هم... وامرأتهن ما هم... لحقض بضاق وامرأتهن <الْحَفَبَة> وَامْرَأَتُهُ <سؤال> في جيدها حبل من <سؤال> <سؤال> Baxın, həblun sözündə həblun sözündən sonra mim gəlir. Mimin üzərində şəddə var. O deməkdir ki, nun oxunmur. Həblun. həblun yox, həblun mim məsəd. Həm ki, min sözündən sonra da mimin üzərində nədir? Şəddə var. Bu zaman nun da oxunmur. Mim məsəd olur. Bir daha. Fİ Cİ NƏ və biz dedik ki, əcəl min şəddəli olarsa iki hərəkəm iqdanında oxunur Həblun min məsəd bunu belə oxumaq şey. Həblun min məsəd olmaz Həblun min məsəd iki hərəkəm iqdanında uzadır bir daha Fi CİDİ HƏ min Qarşar, ikarəkə, tələsmən. Fī jibihā hablun min masad. Fidhah. Fī jibihā hablun min masad. Fidhah. Fī hablun min masad. Təbət yada əbī nəhbin wa təbd. Təbət yada və təbbə bir müddət fəyliyə, bir müddət və təbbə yani hava aqlı dayanır, bir müddət və təbbə təbbət yədə ebi ləhəbin və Vatabda. Yok, vatabda. Bir müddet saklama. Vatabda. Şirbeti vatabda. Vatabda. Neye gülü? Şədda var. Şədda'yı yürüzə beləmək üçün, evamətini, ifadə etmək üçün, tələssüzə etmək üçün, gerə bir müddet saklaya. Vatabda. Amma eca şədda olmasaydı, biz de ondə bir diğer dəyibə. Vatabda. Vatabda. Amma şədda olduğu üçün, Vatabda. Vatabda. Vatabda amma şerta olmasaydı watab da watab tekrarif edərdik. İkinci səh. Hə? İkinci ayə keçirəm. Hadi ilaha bim watab ma watab heç bir qayda baş vermir. Çünki biz deyək qutbuca qalqala qal, qal, beş nərid. Əgər bu beş hərfdən biri sukunlu olarsa, sukun. Yəni sukunlama da, biri özü sukunlu olarsa, biri də dayanlı sukun olur nə Vaxtınıza sağ qayda, Bəli, bəli. Bəli, bəli. O baxın fikir verin, tənvinlə. <Gülüyor> Bakın kardeşler, İhlas sur, Surasında yazılır fu, Bak, tenvinde birbirinin üstünde yazılır. Fikir vereyim. Tenvinden bir üstünde yazılır. Bak, hiçbir Yok. kayda yoktur. O dümdüydü ki artık burada izhardır. Yeni açık ve aydın bir şekilde ifade et. Ku, fu, ahad Ku, fu, ahad Ama en azı bir kayda olduğunda burada biz kitçe yavaşça dertlerimizde tenvinde Bakın mesela, Ebi, Lahab'ın tembihler artık bir kenarda yaz, yazılır. Bakın bu formalı. Artık burada bir yer var, bir hissed, burada da daha iyi isse. Burada bakın üst üste yazılır. Bir evet. şey verin, tam bir paralel bir, bir şekilde. Evet. Ama burada ise aradı, Sür bana böyle. Elif ki sürüşgen forması, belki Bununla bilə bilərsən ki, burada hər hansı bir qayda var. Və biz artıq 2-dən hərfin götürdüyü, nəmdən də raqqq. Qalan 6 hərfi bilirsəm ki, izhardır. Orada hiçbir qayda yoktur. Nəm və eyni formada nə olur? Belə bir əcər olarsa, bu formada yazdır. Oldu qədəşəm. Yəni, mən istəyəm ki, biraz aktiv olasıq, suallar belərsiniz. Yəni, bu nədir, bu nədir, bu nədir? Suala verin ki, biz o sualanın əsasında sizlə cavab edirik. Və qalın sual verir ki, Fİ CİDİHƏ HƏBLUM MİN MƏSƏDİ Sözünün axrında MİM var. Bu MİM nədir? MİM ona görə ki, Məsəd sözündən Bismillahə keçir, iqləb olur. Fi CİDİHƏ HƏBLUM MİN MƏSƏDİ BİS MİLLƏHİ RƏHMƏNİ RƏHİM keçdiğimiz zaman mesedin öz sözünəsin mesedin m olurmi çünki nəyə görə biz qayda inşallah götürəcəyik ki şey. tənvillərdən sonra b hərfi gələrsə bu zaman m m-ə çevrilir Məsədim bismillah. Məsədim bismillah yok. Məsədim bismillahirrahmanirrahimə teləffüz olun. Həmçin İqlal süləsində də var və başqəcə. Bu ne deyil? Ecah? Çiçir. Bəli. sonra bismillah sülətə keçər isə bu zaman min kimi teləffüz olun. fi cidihə haqlum min məsədim məsədim məsədim məsədim məsədim bismillahirrahmanirrahim. Ayrıdən də Mə əğnə ənhu məluhu وما mə kəsəb Mə əğnə ənhu məluhu və mə kəsəb لهب سياسا لهب وامراته حماله الحطب وامراه اخرى حماله الطعام في جيدها حبل من مسد في تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ما أُغْنَىٰ عَنْهُ مَالُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا زَاةَ لَهَبٍ سَيَصْلَى نَارًا زَاةَ Fİ CİDİHƏ HƏBELUM MİM MƏSƏDƏ Fİ CİDİHƏ HƏBELUM MİM MƏSƏDƏ İndi daha da yavaş nöq Biz deşi qiraatın okunuş formaları neşə deyir? 3. 3. Oh, oh, oh. Qiraat diyəndə okunuşun formalı 4 veya 3. Birinci ter tertil. tertil, ikinci tertil, tertil. tertil. tertil. tertil. Tərtil, tədvir, təhqiq, bir də hədr. Biz indi oxduğumuz ox ox ox nəyə tədvir edirik, yəni orta bir şey. İndi oxuyaq, siz də fikir verin, qanaşıq. Yəni izləyin, Qur'an olmayanlar əlində Qur'an alsın, baxsın Qur'ana. Qur'an olmayanlar əlində Qur'an yoxsa, bilirsiniz, alınsın. bir təndə sorumluyum. Buyur, buyur, qadaş, buyur. Qədəcə, <gülüyor> qədəcə, Fİ GİDİHƏ İKƏRİKƏN Bəli Fİ GİDİHƏ GİDİHƏ Deyə tərəfiz olmaq Tərəfizmə <gülüyor> Qaraşlar, <gülüyor> o xiran Yavaş-yavaş siz də fikir verin ki Hansı yerdə nə qədər uzaktın Nə formada uzaktın Yəni okuduğumuz zaman fikrimiz burada, burada olsun تبد يا ابي لهب وتب تب تب يا ابي لهب وتب تب بي رقدن ووقف ب مت وتاب يدا ابي لها وتاب ما أغنى عنه ماله وما كسب <تصفيق> ما أغنى عنه ماله وما كسب Səyas lə nərən və tələhəb Səyas lə yoxsa Zətə Zətə Hə? zaman fikir ver Oldu و امراته حماله الحطب و امراته حماله الحطب و في hablum min masad hablum min masad fi min masad bi min masad arkadaşlar bu sure ezberdir sabah ezberlemek lazımdır sabah soruşmuşsun ezber Xoş edirəm, əzəb eldi. Mən deyirəm. Bil, Sabahsa bilənlər təklif etsin, bilməyənlər əzbələsin. Bu, Xaluzov və O da iki mərədə qopadı. Bəli, qardaş. Fijidəha, fijidəha. Çünki fərdir və fə. onun əslidir fi məd hərflərinə Bəli, məd hərflərinin biridir. İnşallah o da ki, məd mövzuna keçəndə onlar sizə indi ancaq gəlin yəni mən sizdən nə, nəyi tələb edirəm? 100%-dən hardasa 30%-i mənə qaytarmaq, 30%-ı. Qalan %100%-ı təcvid elmini tam bitirdikdən sonra, ondan sonra sizə daha da, yəni tələbim daha da çox olacaq. İndi müəyyən bir səviyyədə oxuyun, göz-üz örgəçsin, baxasız hərflərə, qulağınız düzgün hərflərə işsin. Ondan sonra təcvidə qurtardıqdan sonra artıq nə? 100 olmasa %90 sizdən tələb olunacaq. Özünüz oxuyucu inşallah, yəni çalışacaq ki, düzgün formada Allahusübəni kitabını oxuyaq. Nəş Allahümə, Şalua, la ilaha illa ant, nastağfiruka Allahumma wa natūbu ilayk. Şahda la ilaha